Новата песен Беседа от учителя държа пред общия окултен клас на 25 януари 1933 г. В София. Размишление ще прочета четвърта глава от посланието към Ефесяните. Един от стремежите на хората е да придобиват знания. В стремежа си да придобиват повече знания, те приличат на музикантите, които се състезават, кой да излезе по-голям виртуаз, да се прослави пред хората. Същото състезание се забелязва и в религиозния живот. Като влезе в религиозно общество, Човек проявява амбиция да се състезава с окружаващите да излезе по-голям виртуоз в духовно отношение. Не е лошо да се състезава човек, но това е външната страна на живота. Някога външната страна е човешка, а вътрешната – божествена. Някога и обратно. Външната страна е божествена, а вътрешната – човешка. Значи не всякога вътрешната страна е божествена. Трябва да различавате тези неща, да не изпадате в противоречие. И тъй Аз затворник за Господа. Моля ви да се обхождате достойно на званието, в което бидохте призвани. С всяко смирение и кротос. С дълготърпение да се притърпявате един друг. С любов. Първи и втори стих от посланието. Какво значи достоен? Това значи да ходи човек изправен, с дигната глава, с изправен гръвначен стълб, като войник, който отива на бойното поле. Достоинството се отнася до външната страна на живота. Ако нямаш достоинството и се смущаваш, свиваш се, не си уверен дали ще успееш. Ученик, който знае уроците си, има самосъзнание. Който не знае уроците си, свива се и си мисли да на учителят не го вдигне днес. Той се крие от погледа на учителя си. Няма достоинство. Същото е и в религиозния живот на човек. Той може да се свива. Няма достоинство. Може и да ходи изправен с достоинство. Това не е за упрек, но външното държание е резултат на вътрешното състояние на човек. Смирено мъдрие, кротост и въздържание това са качества на човека, които трябва да се преведат. Смиреният не е слаб човек. Напротив, той е силен. Който не разбира това, казва, че смирението е слаб човек. Лъже се си той. Силата на човека се крие в смирението. Казват за някого, той е кротичък. Искат да кажат, че е слаб. Не. Слабият не може да бъде нито кротък, нито смирен. Кроткият и смиреният е високо добродетелен. Когато слабият иска да стане силен, той върши престъпление. Смиреният никога не върши престъпление. Следователно, светът се нуждае от силни хора, които са готови да станат слаби, а не от слаби хора, които се стремят да станат силни, да заповядат, да управляват. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Пети стих. Един Бог и Отец над всички, който е над всички, чрез всички и във всички нас. Шести стих. Под един Господ разбираме меки елемент в човека. Този Господ ти вярваш. Господ се проявява в мекотата, която осмисля нещата, а Бог в силата. Когато говорим за външния свят, разбираме Бога. А когато говорим за вътрешния свят, разбираме Господа, който украсява нещата. И той даде едни да са апостоли, други пророци, трети пък благовестници, а други пастири и учители. Единайсти стих. За усъвършенстване на светиите в делото на служенето, в назиданието на делото Христово. Дванайсти стих. Значи не се проповядва на простите хора, а на светиите – те да се усъвършенстват в служене. Така разбира апостол Павел. Докле достигнем всички в единството на вярата и на познаването на Сина Божий в съвършен мъж, в мярата на възраста на Христовата пълнота. 13 стих и да се облечете с новия човек, създадения по образа на Бога, в правда и в святост на истината. 24 стих Затова отхвърлете лъжата и всеки с ближна глуси говорете истината, защото сме удове един на друг. 25 стих Помнете, в правда и святост на истината. Отхвърлете лъжата, защото човек сам себе си лъже. За кого е писана тази глава? За мнозина. Злото и доброто, за което е писано, се отнасят до онези, които разбират и които могат да ги използват. Човек трябва да се стреми към правилното разбиране на нещата. Питате. Къде е Бог? Къде е мястото на мисълта? Къде е мястото на чувствата? Мисълта е в мозък. Чувствата е под лъжичката. Къде е волята на човека? В ръцете и краката. Като се говори за ръце и крака, обикновеният човек разбира едно, а ученият друго. По ръце и крака разбираме органи за движение и работа. С краката човек ходи, изминава пътя, който му е определен, а с ръцете той работи извършва работата, която му е дадена. Под ръце и крака Ученият разбира волята, т.е. разумното начало в човек. Глупавият се движи безцелно и върши глупости. Разумният обаче се движи съзнателно и работи. Върши добри дела. В историята на човечеството няма да срещнете глупав човек, който да е свършил едно гениално дело. Глупавият казва... Не съм глупав, но се ще поумнея някого. Една турска пословица казва: Не било на 50-те, ще бъде на 90-те. Ако като млад не си умен, като стар никога няма да бъдеш умен. По-скоро очаквай да оглупееш, отколкото да поумнеш. Сега не разбирам този въпрос, но после ще го разбера. Ако сега не си го разбрал и после няма да го разбереш. Ако ябълковата семка очаква да придобие своите качества след посаждането и в земята, тя е загубена. Семката трябва да съдържа качествата си преди посаждането и в земята. Посъдили се веднъж, тя трябва да очаква благоприятните условия, за да израсне. Днес всички хора очакват да придобият нещо отвън. Не. Сега ще ви се дадат условия, за да израсне това, което е вложено в вас. Лошите условия, мъчнотиите, страданията, сходите са външни стимули, които заставят вложеното в човека да се прояви. Дошла една мъчнотия. Нищо от това. Тя е вълна, която ще отстраниш с кръка си и ще продължиш пътя си. Дошла скръп в живота ти. Ще я хванеш с ръцете си, ще я сложиш страна и ще вървиш напред. Дошъл страхът, цял трепереш, сърцето ти ще изкочи навън. Има ли нещо лошо в страха? Трепереното на сърцето показва, че си жив. Сърцата на всички живи хора треперят, треперят туптят. Ще кажете и че това са противоречия. Така е. Без противоречия не може. Те са за силните, за гениалните и великите хора. Когато страдаш, небето гледа на тебе с доверие като на човек, който може да свърши една добра работа. Ако не страдаш, то гледа на тебе снисходително като на човек, който не може да работи. Следователно, радвай се, че страдаш. Ако няма страдания, съжалявай за това. Дойде някой при мен и казва. Знаеш ли колко страдам? Какво от това? Щом страдаш, ще си човек, който работи. От тебе ще излезе нещо добро. Като говоря така за страданията, не искам само да ви утешавам и насърчавам, но казвам, че страданията са поттик, чрез който вложеното в човека расте и се развива. Божественото расте при страданията. Що не така, не го спъвайте. Оставете го да израсне и да се развива който не разбира този закон. Так му израсне божественото, той го отчупи. На другата година отново израсне, но той пак го отчупи. Така продължава човек, докато най-после се умори да го чупи и го остави свободно да расте. Няма случай в живота, когато божественото е спряло своето развитие. Когато и да е, то ще израсне но още закъснее в развитието си. На изгреба имаше едно малко слабо дръвче, което едва беше израснал. То беше на път, където минаваха всички. Този го стъпче, онзи го стъпчи така и не можеше да расте свободно. Най-после му се даде възможност да израсне. Мястото му не било добро, Трябвало да се извади оттам. Оставете дръвчето да си расте свободно. То не иска да умре и казва: Ако на Искрев не мога да израсна, къде на друго място ще израсна? Какво да правим с това дръвче? Елате, ще ви кажа какво да правите. Вземете няколко колчета, забийте ги около дравчето, съединете ги с тел и ще видите какво ще стане. Щом престанаха да стъпват върху дравчето, в скоро време то се съживи и почна да расте. Не е на добро място посадено. Според хората, някои неща не са на мястото си, но според Бога са точно на място поставени. Мнозина очакват да получат всичко на готово, да им дойде някакво откровение. И това може. Но докато получат откровението ще бъде късно. Те ще се огледат един ден в огледалото и ще видят, че са остарели. Искат да ходят не могат, краката им не ги държат. Все придобиват, все очакват нещо. Докато един ден всеки за себе си каже: Нищо не придобих. Не очаквай да придобиеш нещо следната година. Каквото искаш да придобиеш, гледай да го придобиеш още днес. Не очаквайте да получите нещо отвън. Ето аз ви говоря, но това е условие за вас. Вие трябва да работите, да използвате условията. Като четете писанието и другите книги, всичко превеждайте, за да се ползвате от него. Нека в ума ви остане само една дума, но съществена, върху която може да мислите. Често говорите за вярата. Какво вярвате? Любовта. По-хубаво нещо от любовта няма, но как я прилагате? За да разбере как прилага любовта, гледам на какво разстояние се поставяте един от друг. Видели, че някой се приближава много близо до мен, зная, че той иска да взема, а не да дава. Докато хората се прегръщат и целуват, те само вземат. Слънцето близо ли е до нас? То е на грамадно разстояние от нас, въпреки това изобилно и непрестанно дава. Не мислете, че ако сте близо един до друг, само тогава можете да си давате. Неразбраните неща са далеч от хората, а разбраните близо. Следователно, ако се разбирате, вие сте близо. Ако не се разбирате, вие сте далеч един от друг. Разстоянието между хората зависи и от взаимното им разбиране. Близо си до някого, ако те разбира, ако не те разбира, ти си далеч от него. Истинската близост означава разбиране между два ума, две сърца, две души, два духа. Няма по-красиво нещо от тази близост. Като знаеш това. Не търси Бога отвън, не желай да бъдеш близо до Него. Желай да го разбираш. Щом разбираш Бога, Той ще се всили в теб. Казваш, познавам този човек, разбирам го. Как го позна? Огледал го от главата до краката и разбрах, че е добър човек. Докато делиш хората на добри и лоши и от добрите очакваш нещо, а от лошите нищо не очакваш, ти си в света на иллюзиите. Някой може да не е добър, но това не ти дава право да го пренебрегваш. Съзнанието му още не е пробудено. Един ден той ще се пробуди и ще прояви доброто в себе си. Днес той води два живота едновременно – външен и вътрешен. Как ще живееш добре с него? Знай, че всеки човек е условие за тебе, чрез него да придобиеш нещо. И ти си условие за него, той да придобие нещо чрез теб. Никой не е пратен на земята да слугува на другите, нито да им господарува. Слуга и господар – това са временни условия в човешкия живот. В едно отношение майката и бащата са слуги, в друго отношение господари. В едно отношение синът и дъщерята са слуги, а в друго отношение господари. Какво се разбира под понятието слуга? В писанието най-почетно място се дава на слугата. Когато Бог изпрати своя възлюбен син на земята, даде му почетната служба слуга на човечеството. За тази служба именно Христос мина през такива страдания, каквито никой до сега не е минавал. Той беше подложен на порогания, обиди, оплювания, докато най-после го разпнаха на кръст. При това положение Христос не можа даже да се оплаче, и се обърна към Бога с думите. Отче, прости ги. Те не знаят какво правят. Христос научи нещо от страданията. Разбра как трябва да се помага на хората. И вие, като сте дошли на земята, все ще научите нещо. Ще кажете на баща си какво сте научили. Всички имате изпитания, страдания и мъчноти, без да знаете защо идват те. Имате дарби и способности, без да знаете защо ви са дадени. Много неща имате. Но и много неща сте изгубили. Заложили сте ги. Сега трябва да работите, за да ги откупите. Света съществува един голям пит-пазар, където се купуват заложените вещи. Какво сте заложили, не е моя работа да ви разправям. Ваша работа е да си ги откупите. Аз нямам време да отварям архивите, да ви показвам какво сте заложили. Вие сами ще си спомните това. Заложени неща са тези, които не растат и не се развиват. Имаш дарба, която расте. Защо? Заложил си я. Имаш мисли чувства, постъпки, които не се проявяват. Защо? Заложил си ги. Казано е в писанието, ние сме удове. Подоб хората разбират орган в органичен смисъл на думата. Обаче е в широк смисъл на думата, под се разбира орган на божественото тяло. Няма по-добри условия за човека от тези да бъде от на божествения организъм. Ти влизаш в един организъм да помагаш. Ти ще помагаш, ще бъдеш носител на божественото, но и на тебе ще помага. Като ви говоря така, вие мислите, че съм недоволен от някого. Недоволството е човешка работа. Защо ще съм недоволен? Ако не сте направили баницата както трябва или материалите не са пресни, ще ви кажа, че не харесвам баницата без да бъда недоволен. Обидата и недоволството са лични работи. Аз не искам нито баницата ви, нито яденето ви. Не сме добре облечени, укъсани сме. Това е ваша работа. Ако сте добре облечени, вие ще се радвате. Ако не сте добре облечени, вие ще скърбите. Някога а се радвам на окъсаните дрехи. Какво ще кажете за разпуканата и скъсана обвивка на орех? Докато е със здравата обвивка, орехът стои високо на дървото. Щом започне да се късва, пивката ориха слиза на земята. След това ще взема един камък, ще чукна ориха и ще му каже «Хайде да отидеш на училище!» Ще минеш през царската врата, устата, където те чакат професори да те възпитават и учат. Това е алегория. Казвате. Да не е тази уста, а това гърло, по-лесно ще се преживява. Това гърло е на мястото си. Ако то не се отваря и затваря, ти нищо няма да научиш. Първо Божието благословение минава през гърлото. После отива в стомаха оттам в белите дробове и най-после се кача в мозък. Ако не е така, ти не можеш да реализираш твоите мисли. Как ли живеят ангелите? И те имат същите удове като хората, но не постъпват като тях. Ангелът има нос, но не се секне като хората. Той има уста, но не плюе като хората. Как се разбира това? Не може да го разберете. За вас е важно да разберете себе си. Ти разбираш ли ангелите? Разбирам ги по-добре от вас. Всеки ден се срещам и разговарям с тях. Колко хубаво се разговаряме. Ангелът не ме поглежда от главата до петите, като вас. Той не се съмнява в мене. Ако ми пише писмо, в него няма нищо двусмислено. Хубави писма, пишат ангелите. Те имат Отличен език. Всяка дума, казана от тях, е точно на време и на място. Хората са ме лъгали много, но до сега нито един ангел не ме е излъгал. Като срещна добър човек, за мене той е въплатен ангел. По това се отличава добрия от лошия човек. И разумният, който служи на Бога, е въплатен ангел. Аз мога ли да бъда ангел? Да. От теб зависи. И ти можеш да бъдеш ангел, но да не знаеш това. Някога си ангел без да съзнаваш това. Някога носиш името ангел без да си такъв. Ангелът е същество с чиста мисъл, с голяма интелигентност, със света ум. Той не разбира кое заставя хората да грешат. Понеже пътят към злото и греха е затворен за ангела, той се чуди как е възможно човек да греши. И се точва да прави своите изследвания, да намери причината за греха. Така той идва до заключението, че малка причина е заставила човека да греши. Въпреки това, той се чуди как е възможно такава малка причина да произвежда греха. Някога най-малкото раздвижване на въздуха е причина да изгуби човек равновесието си. Достатъчно е да се мерне нещо пред очите му или да лъхне някъде вятър, за да каже той Не вярвам вече на никого. В заключение ангелът казва Деликатно същество е човекът. Ангелът влага повече топлина в живота на човека, но работите му не вървят добре. Той разширява прозорците му, внася повече светлина, но работите му... Пак не се нарежда. Ангелът среща един човек, който му се оплаква. Знаеш ли каква горчива дума ми казаха? Ангелът се чуди как е възможно една дума да минава през ухото и да се отрази като горчивина в устата. Много горчива беше тази дума. Откъде знаеш, че е горчива? Пита ангелът. Кажи ми, каква беше тази дума? Чух я с ушите си и тя се отрази зле върху мене. Помни, горчивите думи не влизат през ухото. Горчивите думи са заблуждения и криви мисли и чувства. Ти си мислиш, че някой ти е казал горчива дума. Всъщност тя не е горчива. Какво ти е казал? «Че си невежа», възразяваш. «Аз да съм невежа?» Разбира се, че ти си невежа, даже си и простак. Ти си толкова голям простак, че можаха да те излъжат да влезеш в отробата на майка си и там в затвора да прекараш цели 9 месеца. След това да те возят в количка две-три години – и най-после, като пораснеш, да станеш философ и да питаш хората: Знаете ли кой съм аз? Да, знаем. Онзи в количката. Мнозина ме питат къде съм роден. Никъде не съм се раждал. В количка не са дите возили. Не. Как така? Нали, в окултизма се говори за новораждане, т.е. два пъти роден. Ако е въпрос за раждане, аз и десет пъти съм раждан, но съм изведнъж роден. Впрочем, това са недоказани факти. За мен думите роден и народен Нищо не означават. Те са далечни, отвлечени понятия. Далечни са малките неща, а близките са големи. Далечни са неразбраните неща, а близките разбрани. Сега аз ще ви питам, коя дума е горчива? Всяка криво разбрана дума е горчива. Ти дълго мислиш върху тази дума и като неразбрана, тя произвежда горчивина в устата ти. И лошата дума произвежда горчивина. По отражение, горчивината се предава и на устата. Всъщност, твоя ближене няма намерение да те огорчи. Недоволният се запитва защо Бог го е създал лош, защо не го е направил талантлив, гениален, да се справя лесно с мъчунтиите си. Това е крива мисъл, която отваря вратата на недоволството. Той е стар господар, който от време на време ни посещава. И ти изпълняваш неговата воля. Старият ти господар те товари и разтоварва по свое желание. Така постъпват и скираджийските коне. Питаш, от кои съм? Ти си от свободните коне, които пъсат свободно в гората. Ти си от свободните мумии, които само обикалят хорото, докато някой момък им се усмихне. Слушай, не се лъжи. Същото казвам ми на момък. Не се лъжи. Не приема и китката на мумата. Късаните цветя са човешки лъжи. С мумата иска да каже: Каквито са цветята в китката, такъв ще стане и твоя дом, когато аз вляза в него. Момъкът слага червен пояс на кръста си, с което иска да каже на мумата. Виждаш ли този пояс, така ще те направя бяла и червена. Да, но този пояс е краден. Момъкът взел вълна от гърба на овцата, сел е червено и с това лъже момата, че ще я направи щастлива. С краден пояс щастие не се постига. Не е лесно да стане щастлив. Ако аз бях мума, нямаше да се лъжи от червения пояс на момък. Вътрешната връзка между хората не трябва да се основава на външните неща, които внасят разочарование. Сега не мислете, че това се отнася до вас. Не казвайте, че ви сте постъпвали по същия начин. Не се занимавайте с миналото. Някой посещавал кръчмата, пил до забрава, след което го набили хубаво. Аз не се спирам върху това. Има между вас, които никога не са посещавали кръчмите и не са пили. Какво да се прави? Не ходи в кръчмата. Не позволявай на кръчмаря да те бие. Щом допуснеш това, ти си бил пиян. Дойде ли крачмарят срещу тебе? Ти пръв трябва да го събориш на Земята и да му кажеш. Нямаш право да продаваш вино и да опиваш хората. И дяволът е Крачмар. Като дойде при тебе, той ти казва само една дума, която пуска бръмбър в главата ти. Тази дума е като чашата с виното. Що ми спиеш чашата, пожелаваш втора, трета, докато се напиеш съвършенно и казваш Аз ще му дам да разбере кой съм. Защо трябваше да пиеш толкова вино? И аз сам не знае. Аз съм виждал сестри и братя, които се напиват, макар че минават за духовни. Трешни ги някой им каже какво се говори за тях. Те веднага кипват и започват да се разправят. Аз извиквам брата или сестрата и казвам. Имам хубаво 20 годишно вино. Искаш ли да ти дам от него? Искам. Пиеш, но скоро стомахът ти се разстройва. След това трябва да вземеш лициново масло, за да се изпутиш и пречистиш. После, като изтрезнеш, казваш «По-добре да не бях пил». «Прав си!» «По-добре да изпълняваш Божията воля, отколкото да пиеш». «И аз, като ставам сутрин рано, Първата ми задача е да изпълня волята Божия, да обичам онова, което Бог е създал. Във всичко да виждам Неговото величие, Неговата красота. Така аз не се спирам върху човешките прояви и отношения към мен. Аз нося кърпичка в джоба си и щом ми дойде на ум да кажа нещо не на място, веднага отварям кърпичката и плюя в нея. Не трябва да плюеш кърпата. Това е моя работа. Научете се да превеждате нещата. Ако се занимавате с лишенията, при които живеете, нямате дрехи, обувки, въглища и други, светът никога няма да се оправи. Изкуство е при най-големите страдания да се яви от тебе любовно чувство към всичко живо. Животът ти ще се измени и осмисли. Затова е нужна вяра в живия Господ, който е в тебе. Това значи да се махне камъка от на твоя гроб. Този камък потиска душата на всеки човек. Той е същият, който затисна и покълващото семе. Ако не може да израсне, семето или ще се изкриви, или ще изсъхне. Следователно, махни камъко от душата си, за да могат всички дарби и способности да растат на свобода. Не го ли махнеш? Ти сам ще се усъкатиш. Сега, като ви говоря така, аз не искам да отвличам вниманието ви от вашите интереси, нито искам да кажа, че нямате знания. Напротив, вие имате толкова много знания и добродетели, че не знаете как да се справите с тях. Вие имате толкова много костюми, че не знаете кой от тях да облечете. Според мене, 7 костюма са ви достатъчни. За всеки ден от седмицата по един костюм. Кой костюм ще облечете седмия ден, когато отивате при Бог? Тогава ще облечете най-хубавата си дреха. Дрехата на любовта. Като облечеш тази дреха, лицето ти ще бъде весело и засмяно. Ще кажеш Татко, Свърших работата, която ми беше определил. Бог ще се усмихне и ще ти каже. Имам син на когото мога да разчитам. Велика наука е да знаеш как да изпълняваш волята на своя небесен баща. Това не е лесна работа, както не е лесно да свириш и пееш. Големи мъчноти е минал музикантът, докато си пробие път. Едно време, когато започнах да свиря на цигулка, всички ми казваха Цигулар къща не храни. Въпреки това, аз продължавах да свиря. Първият ми учител беше добър даде ми основните правила на цигулката. Вторият ми учител беше чех, Гениален музикант. Той се вдъхновяваше от музиката. Аз го слушах с удоволствие, когато свиреше. Близките ме питаха какво ще постигна, като се науча да свиря. Музиката не е най-необходимото нещо в живота. Не е най-необходимото, но е много важно нещо. Тя върви паралелно с живота. От 25 години аз се занимавам с въпроса за отношенията на музиката към човешката душа. Какво възпитателно действие има тя върху човек? Дойдух до заключението, че човек не може да свърши работата си както трябва, ако не е музикален. Музикалното чувство в човека е проводник и трансформатор на силите в природата. Колкото пъти съм се натъквал на мъчнути и трудности, всякога съм се допитвал до цигулката, какво трябва да правя, за да ги разреша правилно. Човек среща мъчни задачи в живота си, които трябва да реши. В помощ му идва музиката. Тя прави... Чудеса! Ще ви приведа един пример за въздействието на музиката. Преди години живеех във Варна. Хазайката ми имаше Дюкян в къщата си, който даде под поднаем на един кръчмар. Всяка вечер се събираха хора в кръчмата, които свириха и пееха под цели нощи. Невъзможно беше да се работи вечер, но... Не можеше и да се спи. Мислих си какво да правя. Казах на казайката да, да помоли Крачмаря да не втига толкова шум, но той не я послуша. Да изляза от квартирата си, това не направих. Най-после реших да си послуша с музиката. Една вечер, при най-голямата врява и вик в кръчмата, Взех цигулката си и започнах да свиря. По едно време слушам, в кръчмата настана тишина. Един след друг посетителите напуснаха кръчмата. Не се мина много време и кръчмарият напусна този дюкян, премести се някъде далеч от нас. Крачмарият напусна къщата, но аз зная колко ми костваше това свирене. Реших себе си. Втори път няма да свиря това парче. Ако химикът с задушливите газове произвежда известен ефект на далечни разстояния, защо музиката със своите тонове да не произведе известни влияния върху умовете и сърцата на хората? Всеки музикант трябва да познава силата на своята музика и въздействието и върху човек? Аз нямам предвид разрушителното действие на задушливите газове, но говоря за благотворното влияние на музиката. Колко време трябваше да свиря онази вечер, за която ви споменах, за да въздействам на хората да не пият? В края на краищата и крачмарят стана почтен човек, напусна занаята си и започна друга работа. В първо време, казайката изгуби малко материални средства, но после положението и се подобри. Тя даде дюхана си за бакалница и беше по Голяма сила се крие в музиката. Трептенията, които вложих в цигулката, разрушиха трептенията на винопийците. Имаш ли право да постъпваш така? Има ли право кръчмарят да събира хора около себе си и да ги упива? Той трябва да се прехранва да поддържа семейството си. Само с крачмарство ли може човек да се прехранва? Ето защо. Като дойде дяволът при вас, пейте и свирете. Какво да пеем или да свирим? Българинът Станян прогонва дявол. Едно е важно. Или да прогоните дявола, или да го съставите да ви се подчинява, да го направите слуга. Когато дойдоха небесното воинство при Христа, пяха му песента – Свят, свят, свят, Господ Савод. Значи и вие трябва да пеете такава песен, която да има дълбок смисъл. Ще свирите и пеете така, че да постигнете целта си. Разстоянието от главичката на цигулката до края е всичко 32 см. Тези 32 см се крие магическата сила на цигулката. Музикантът трябва да е свирил най-малко 20 години на цигулка, за да владее позициите, да може леко и естествено да минава от една позиция в друга. Колкото по-нагоре отива, толкова по-големи мъчнотии среща. Понеже местата на тоновете в цигулката не са определени, цигуларият трябва да има особено чувствително и развито ухо, да схваща и най-малката разлика между тоновете, да ги предава в тяхната чистота. Когато се научи да се вири във всички позиции, цигуларият взима по няколко тона заедно и ги съчетава в акорди. Изобщо, цигулката изисква голяма точност, голямо концентриране. Ти не можеш да свириш добре, ако умът ти не е концентриран. Казваш, не зная защо днес не ми върви в цигулката. Цигулката е направена от голям майстор, а томовете излизат от онзи, който свири на нея. Мнозина свирят и пеят, но още не са дошли до божествената музика и песен. Трябва да бъдеш голям майстор, за да преодолееш мъчнотиите, които срещаш на пътя си. За да дойдеш до божествената музика, всеки ден ще се натъкваш на препятствие, поставени от човек. Божественото расте и се развива. При големи противоречия и противодействия, те водят към истинското хармонично съчетание на тоновете. Говоря за музиката, но това не значи, че всички можете да бъдете музиканти. Обаче всички можете да пеете и да мислите. Всеки не може да бъде циговар, но всеки може да бъде градинар, да обработва мозъка си, както градинарият своята градина. Ако не обработваш мозъка си ти не си човек. Ако не обработваш сърцето си ти не си човек. Ако не развиваш волята си ти не си човек. Отивам даже по-далече и казвам. Ако не можеш да пееш и свириш, не можеш да се наречеш човек. Срам е да пея. Защо те е срам? От критиката. Остави критиката на страна. Ще кажеш, може би, че музиката е достигнала своето крайно развитие. Не. Още много има да се учи. Ето, Цели 25 години свирия и изучавам особеностите на цигулката и още не съм се домогнал до крайните резултати. Какви са резултатите, за вас не е важно. Колкото и да ви говоря за тях, няма да ме разберете. Ако прегнете волята си да пеете, да дойдете до чистите тонове, тогава бихте постигнали нещо. Но ти казваш, не мога да пея, не мога да работя, не мога да ходя правилно. Първата работа на човека е да се учи да ходи ритмично. След това да се научи да работи, да свири, да пее, да рисува, да пише. Човек не трябва да се срамува от труда и от работата, да се интересува и от най-малките неща. Едно време българите считаха, че цигулката е достояние на циганите. Затова казваха, че цигулар къща не храни. Днес не е така. Цигуларите печелят много. Те хранят къщата. Ако нямаше цигулари, и къщи нямаше да има. Къща без гадулка нищо не струва. Гадулката е мъжът, който свири. Мъжът е една гадулка, жената втора. Те настройват гадулките си и заедно свирят. Основната мисъл, която искам да ви оставя е да имате любов в душата си. Вие имате любов. Но вашата любов е специфична. Първо проявете любовта, а после я изучавайте. Като се прояви любовта у вас, тя ще събуди всичките ви дарби и способности, всички красиви и благородни чувства. Само така ще разберете какво трябва да правите всеки ден. Аз не мога да направя нищо. Работи в областта на любовта и ще видиш какво можеш да направиш. Като пееш и свириш, ще разбереш на какво си способен. От 25 години аз свиря на цигулка всеки ден, поне по 15-20 минути и съм разбрал какво може човек да направи и какво Бог прави. Преди години ме запитаха. Ти годен ли си? Годен съм. Къде е годеницата ти? Аз я нося винаги със себе си. Къде е тя? Ето я. Тя е моята цигулка. Аз обикалям с нея света. До сега тя не ми е казала нито една обидна дума. Тя има отличен език. Никога не говори лоши думи. Великият Божи Дух е вложил мисълта си в човека и чрез нея той създал инструментите, на които се свири. Не е лесно да направиш инструмент. Велики билонзи, онзи, който пръв е открил азбуката, перото, инструмента. Велики бил онзи, който е създал очите, прозорците на човешката къща. Хиляди години разумния свят е работил, докато създаде лудовете на човешкото тяло, т.е. на къщата, в която душата живее. Мисълта, която искам да ви оставя днес е всеки да избере нещо върху което да работи. Работете, например, върху движението. Голямо е значението на движението. Ако ораторът знае как да държи ръцете си и как да ги движи, той може да произведе преврат в слушателите си. Едно хармонично движение, направено на място, крие в себе си цяла наука. Във вървежа на човека също има цяла наука. С движението на краката едновременно се движи и умът, и сърцето. Това не е нищо друго, освен, освен вътрешна работа на човек. Истински човек е онзи, който има хармония в движението на краката, на ръцете, на ума, на сърцето, на волята. Някой няма пет пари в чоба си. Намира се в трудно положение, но не знае какво да прави. Много просто. Музиканци, вземи гулката си, излез на пътя и свири. Певеци, излез на пътя и пей. Излез сред София да свириш и пееш. След това, служи парите в джоба си и продължавай своя път. Но ти се стесняваш. Не знаеш какво ще кажат хората за теб. В това няма нищо срамно. Да нагрубяваш хората, това е срам. За предпочитане е да ходиш и пееш по улиците, отколкото да нагрубяваш и да обиждаш хората и да вършиш престъпления. Време е вече да влезете в новия път и да заживеете по нов начин. И старият път не е лош, но е много дълъг. Той има много извивания, много заобикалки. Той е подобен на река, която лакатуши. Аз ви давам най-краткия път. Той е по-правилен, по-чист, отколкото он си, който продължава хиляди години. Ако идеята за Бога не може да ви направи свободни, защо ви е тя? Ако идеята за любовта, мъдростта и истината за живота – Знанието и свободата не могат да ви направят свободни. Защо са ви те? Казвате. И с тези идеи остаряхме. Защо не се подмладите? Не знаем как. Аз ще ви дам начин за подмладяване. Ще ви науча как да се освободите от недостатъците. Не вежи сме, слаби хора сме. Ще ви дам начин как да придобиете знание и сила. Обаче и това не може да стане изведнъж. Аз мога да ви преподам една лекция по музика в един час, но преди това ще ви изпратя при един професор по музика да се подготвите. Като свършите при него курса по музика, тогава ще влезете в областта на новата музика. За сега тази област още не е разбрана за вас. Днес не може да се говори за окултна музика. Тя изисква дълбоко разбиране. Какво ще разберете, ако ви кажа да изпеете нещо в терца, кварта, квинта? Някои ще разберат, но повечето ще останат чужди за нея. Те не са музикални. Днес аз не искам да свиря. Защо? Времето е неподходящо. Когато времето не е подходящо, мнозина не разбират музиката. И тогава вместо да събуди у човека положителни чувства, тя събужда отрицателни. Затова е казано в писанието, всяко нещо си има своето време. Как се познава това? То се подсказва отвътре. Кога трябва да пее или да свири човек? Когато се намира в тъжно, мрачно състояние на духа. Той трябва да си пее тихо за себе си, докато измени състоянието си. Каква музика е тази, която не може да измени състоянието на човек? Музиката е дадена за вътрешна услуга на хората. Аз говоря за вътрешната, интимната, неофициалната страна на музиката. Сега мога да ви свиря една българска песен. Питате. Защо българската песен е толкова тъжна? Тъгата в нея представлява отпечатък от миналото. Като свиря тези песни, аз се свързвам с тъгата на българина, след което трябва да употребя усилие и време, за да се освободи от нея. Когато българинат пътнал и се отклонил от правия път, той изгубил едно от най-хубавите си чувства – любовта към Бога. Така се създала тъжната българска песен. После, като минал през материализма, той си казал – няма защо много да мисля, Бог да мисли за всичко. Той се отпуснал свободно, започнал да пее и да се весели. Така се създала веселата песен. Той казва Докато е време, ще си поиграя, ще си посвиря, че ако искат, нека ме бият. Учителят свири тихо една българска песен след нея друга, хороводна и накрая трета. Тъжна. Те означават, загазихме я ние. Няма ли някой да ни покаже пътя, откъде да минем? Изпейте песента, всичко в живота е постижимо, когато доброто е основа, а разумността цел, с която духът гради велики бъднини. Основната мисъл на тази лекция е, че вие имате дарби и способности повече, отколкото си мислите. Не сте благодарни от това, което имате, защото не сте работили правилно. Че нямате успех в работата си, това не показва липса на дарби и способности. Имате препятствия, ще ги преодолеете. Работете така, че всеки да прояви особеното в себе си. Стремете се към разнообразието на живота. За Затова всеки да си избере нещо специфично, върху което да работи. Един да работи върху ръцете си, да им придаде хубава форма. Друг върху вървежа си, да се научи да стъпва така, че да изразява музика. Трети върху красотата. Да се молим Бога да ни даде нещо на готово. Молитвата е велико нещо. Моли се, но така, че молитвата ти да се придружава с песен, музика, учене и работа. Само така ще разрешиш задачите си. Широк смисъл на думата молитвата подразбира работа. Като учиш и работиш, ти се молиш. За нас ли е това нещо? За вас разбира се. Като ви наблюдавам, намирам, че някои от вас са добри скулптори. Убави бюстове сте изработили. Това, което всеки човек представлява, е резултат. На неговата собствена работа. Всеки сам себе си е изработил. Казваш. Нищо не мога да направя. Лъжи се. Ти си скулптор. Сам си е изработил своето тяло. Какво повече искаш? Сега ще ви дам една работа, а именно да смекчите езика си, да го привикнете да изговаря думите меко, сладко. За сега езикът на повечето хора е груб. Мъжът казва на жена си. Маро, дай гляба! В думите му се чете заповед, настойчивост. Ако иска да задоволи жена си, мъжът трябва да се обърне към нея нежно, внимателно и да й каже Маро, моля ти се, донеси хляба. Като го донесе, той трябва да й каже Благодаря, много си добра и услужлива. Като слуша меки и сладък език на мъжа си, и жената отговаря по същия начин. Тя е доволна от него и се стреми да му услужва с любов. И двамата са готови да дават от себе си. Когато си свири добре, публиката е доволна от него и е готова да дава повече. Ако не свири добре, публиката нищо не дава. Итай. Всеки трябва да работи, да развива в себе си нещо специфично. Някой иска да стане набожен. Това е мъчна работа. Ето, от толкова години работите духовно и още не сте постигнали ценни резултати. Друг иска да стане голям оратор. И това не се постига лесно. Ако говориш като всички хора, ще кажат Обикновено говори Говориш логично, казват Сухо говори Говориш отвлечено, казват Разхвърляно говори Сега и аз като говоря, мисля по какъв начин да ви задоволя има начин по който мога да задоволя всичките си слушатели. Като свърша беседата си, ще се спра пред вратата и като се ръкувате с мене, на всеки го ще дам в ръката по една златна монета. Тогава ще кажете: Много хубаво говори този човек. Отлични идеи изнесе. Ще дохождаме редовно да го слушаме. Не само, че нищо не взема, но отгоре на това и дава. Беседите му са нещо особено. Така е. Но подобна беседа аз държа един път в пет години. Представете си, че ме слушат 200 души и на всеки дам по една слатна монета. Знаете ли на каква сума възлиза? Ще кажете, че ви подкупвам. Като ви се плаща за нещо, не ви ли подкупват? Обаче аз съм решил да работя и да свиря даром. Имам златни монети в джоба си. Вместо да ми тежат, решил съм да ги дам, да ми олекне. На мене ще олекне, а слушателите ми ще си отидат по домовете доволни. Какво представлява златото? Знанието, което трябва даром да раздавате на хората. То е общо достояние на всички. Всеки трябва да получи нещо от твоето знание. Правиш добро на някого без да очакваш благодарност. Това добро ще даде своя плод. Като слушате беседата и да не я разберете цялата, все ще остане една мисъл в ума ви, която ще принесе своя плод. При срещата с и вие ще кажете по една мисъл от беседата, върху която те ще мислят. Всяка мисъл, изказана на време и с любов, принася своето благословение. Всяка блага дума, всяка добра мисъл идват от Бога. Изобщо, добрите, разумните, хубавите неща винаги идват от Бога. В това отношение човек е проводник на Божественото. Следователно, работете съзнателно върху себе си да приемате правилно Божественото и да го предадете правилно. Искате да ви свиря български песни? Какво ще придобиете от тъжните български песни? Българинът е тъжен, защото е изгубил любовта си към Бога. Той търси начин как да намери изгубеното. Днес българинат игра и пее... Но сиграта не се изправят работите. Аз знае една песен и я наричам Песен за изправене на погрешките. Свиря я един път на 10 години. Знае и друга песен, която свиря един път на 20 години. Тя е песента на блудния син. До сега съм я свирил три пъти. Като я свиря, аз се изцапвам толкова много, че след това дълго време се чисти. Скъпо струва такава песен. В тази песен се изнасят причините и последствията за падането на човек. В тъжните песни се крие опадъкът на дадена култура. Бъдещето ще открие в европейската музика причините за опадъка на съвременната култура. Днес ние се нуждаем от една нова песен. Песен на любовта. Песен, която носи живот. Ние се нуждаем от нова песен. Песен на мъдростта. Песен която носи знание. Ние се нуждаем от нова песен. Песен на истината. Песен, която носи свобода. Това е новата песен. Беседа от учителя Държана на 25 януари. 1933 г. В София